Berlin, 1896. szeptember A kalauz benyitott a kupéba, és mondott valamit németül, amiből Maria egy kukkot sem értett, csak annyit vett ki belőle, hogy elhangzott benne a Berlin szó, amiből arra következtetett, hogy hamarosan megérkeznek. Már két napja úton voltak. A vonat szerda reggel indult Rómából, eleinte izgatott csevegéssel töltötték az időt, aztán idővel mindhárman elfáradtak. Rina Faccsó és Florence Piavelli elbóbiskolt, Mária azonban kíváncsian szemlélte a mellettük elsohanó tájat, a falvakat, a vasútállomásokat. Ausztria Magyarország határán egy vám tisztviselő szállt fel a vonatra és ellenőrizte az útleveleiket. Egy örökké valóságig tartott, míg kétfejű sasos pecsétje valamennyi úti okmányba bekerült. Maria kihasználta az időt, és az ablakon át a tájat nézte. A látóhatáron hegyeket fedezett fel, amelyek olyan magasnak látszottak, hogy szinte az égig értek. A csúcsokat hó borította, ami alig, ha nem, nyáron is megmaradt. Késő délutánra végre Triestbe értek, fiákert béreltek, és a vasúttól egyenesen a Piazza San Pietro-ra hajtattak, ahol Rinafaccio három szobát foglalt nekik. Florence Piavelli szerint a tenger felé nyitott tér nagyon hasonlít a Velencei Szent Márk térre. Mária ehhez nem tudott hozzászólni, mert még nem járt Velencében, de a teret ő is lenyűgözőnek találta. A biadzat körülvevő házak azokra a festményekre emlékeztették, amelyeket Bécsről látott, de ezeknek a panadzóknak volt valami olaszos hangulatuk, és különös eleganciát kölcsönöztek a városnak. Az utcákon mindenütt a kh hadsereg tisztjeit és katonáit lehetett látni. A legkülönbözőbb színű egyeruákat viselték, amelyeken pompás és fantáziadús érdemérmek is rendjelek díszelektek. Mária fülét mindenféle nyelv foszlányai, német, olasz, szlovén és horvát szavak ütötték meg. A piazza, ahol vacsoráztak, fényárban úszott. Itt már villanylámpákontották fényüket, a város utcáin pedig villamos szállította az utasokat. Maria elámult Triest gazdagságán és technikai fejlettségén, és azt kívánta bár csak ezek a vívmányok, Rómában is mindenki számára elérhetőek volnának. A szálloda előcsarnokában két mell szobor állt. Az egyik az osztrák császárt, a másik pedig Hitvesét, Erzsébetet ábrázolta, akit szépségéért az osztrák-magyar birodalom határain túl is szentként tiszteltek. Amikor késő este végre a szobájába ért, Maria azonnal az ágyba zuhant, és másnap reggelig fel sem ébred. Ekkor azonban fel kellett kelnie, mert hamarosan indult a vonata. Salzburg után újabb határellenőrzés következett. Ezúttal német határőrök akarták látni az útlevelüket. Bármilyen fáradtságos volt is az utazás, Maria nagy kalandként minden percét élvezte, nem tudott betelni a vonat súanó városokkal, az állandóan változó tájjal és a mindenütt más stílusú épületekkel. Különösen a favázas házak keltették fel a figyelmét, mert rómában ez az építkezési mód teljességgel ismeretlen volt. Ha idegen szót hallott, azonnal megpróbálta kitalálni, milyen nyelven mondták. Kicsit összezavarta, hogy a triestben hallott német nagyon különbözött attól, ahogy a német kalauz beszélt. Ez tényleg ugyanaz a nyelv, amit tegnap a pincér használt, tudakolta. Rina fácsó bólintott. Anyanyelvén az olaszon kívül nem csak angolul tudott tökéletesen, de németül is elég jól beszélt. Az osztrákok többsége elnyújtja a magánhangzókat, és lágyabban ejti a mással hangzókat, mint a németek, magyarázta. Egyébként lassan szedelőzködnünk kell, pillanatokon belül megérkezünk a berlini Anhalter pályaudvarra. Fölállt, és a podgyászháló alatti tükörben ellenőrizte frizuráját. Mária is fölemelkedett a helyéről, és kinyújtóztatta tagjait. A sok üléstől megfájdult a válla és a lába. Pedig kihasználták az időt, kétszer is ellátogattak az kocsiba, és időnként megmozgatták a lábukat. Mária kinézett az ablakon, és figyelte a sűrűn egymás mellett álló házakat. Kémények erdejét látta, valamennyi okátta a füstöt. A szürke háztengerben csak itt ott tűnt föl egy kis zöld, néhány fa és bokor. Nyugaton a tetők fölött már ment le a nap. A vonat lassított, a mozdonyvezető hosszú sípszóval jelezte a szerelvény érkezését. Maria ki akart hajolni az ablakon, hogy megcsodálja a pályaudvar hatalmas csarnokát, ám amikor kinyitotta az ablakot, a fülkébe az égett szén maró füstje áradt be. A vonat egyre halkabban zakatolt, majd begördült a csarnokba. Megérkeztek. Egy sötét táblán világos, cirkalmas betűkkel ezált. Berlin Anhalter Bahnhof Gyere, Maria! A hosszú vonatúton a három nő tegeződésre váltott. Az apró termető törékeny Rina meglepően nagy erővel emelte le a podgyásztartóról saját és Maria bőröngyét. Majd keresünk egy hordárt, mondta. Florence már felvette a kalapját és a kabátját is. Csak Maria állt még mindig az ablaknál, és bámult kifelé, mint egy gyerek, akit életében először visznek kirándulni. A Peronon hatalmas volt a jövésmenés, láthatóan mindenki rohant. Feltűnt neki, hogy Berlinben az emberek sokkal gyorsabban, céltudatosabban járnak, mint Rómában vagy Triestben. Végül aztán a bajta a belebújt a kabátjába, és a fejére tette a kalapját. Aztán fogta úti táskáját, és megragadta a bőröngyét. Nagy nehezen elcipelte a vonat ajtajáig. Lehet, hogy azt a második pár cipőt már nem kellett volna elhoznia. A peronon aztán már ott állt egy hordár, aki a kofferját segítőkézen leemelte, és úti társnői podjásza mellé a kézikocsijára tette. Mondott is valamit, amiből Mária egy szót sem értett. Rina válaszolt neki, a hordár kocsiával elindult a kiárat felé, nyomában a három hőgyel. A csarnok magas üvegtetejét oszlopok támasztották. Nappal az üvegen keresztül áradt be a világosság, estére azonban a udvar a tetőről lelógó gigantikus csillártól úszott nappali fényben. A szén szagán kívül sült kolbáz, savanyókáposzta és friss kenyér illata terjengett. Mariának megkordult a gyomra. Az út közben az kocsiban elfogyasztott kis uzsonna óta semmit sem evett. Ám szemlátomást sem Rina, sem Florence nem akarta megkóstolni a csodásan illatozó, aranybarnán csillogó kolbászkákat, határozott léptekkel igyekeztek a hatalmas kiárat felé. A széles lépcsősoron legyalogolva elhagyták a pályaudvar épületét. A következő meglepetés itt várta Mariát. A nagy térre egy emeletes lóvas kocsi futott be, amelyen legalább húsz ember elfért. És mögötte már is ott jött a következő, amely ugyanennyi utas szállított. Ez a lóvasút, magyarázta Rina. De már villamos meghajtású kocsik is vannak. Berlin nagyon modern város, Majdnem kétmillióan élnek itt. Mariát lenyűgözte az impozáns szám. Ahová csak nézett, mindenütt nyüzsögtek az emberek, akik láthatóan ugyanúgy siettek, mint a pályaudvaron az utasok. Senkinek nem jutott eszébe kényelmesen andalogni, mindenki rohant valahová. Florens kifizette a hordárt és leintett egy kocsit. – Nem lóvasúttal megyünk? – kérdezte Maria csalódottan. Annyira szeretett volna felülni a nagy kocsi tetejére, arcán érezni a menetszelet és közvetlen közelről nézni a várost. Ennyi csomaggal, kérdezte Rina, arról szó sem lehet, és nagy zörgéssel már oda is gördült eléjük egy zárt bérkocsi. Ezzel megyünk, döntött Florence. És nem sokkal később már szállásuk a Frisich Strasse a Hotel Victoria felé hajtottak. Szótlanul ültek a kocsiban, Elfáradtak. De még Rinának és Florence-nek már lelecsukódott a szeme, Maria lankadatlan érdeklődéssel figyelte az utcai nyüsgést. Itt minden sokkal modernebbnek, hangosabbnak és gyorsabbnak tűnt, mint Rómában. Mellettük egymás után haladtak el a lóvasú zsúfolt kocsiai. A tetejükön és a belsejükben mindenütt zsúfoltság. Az úttest szélén Maria kerékpárosokat fedezett fel, Erről a közlekedési eszközről eddig még csak olvasott. Hogyan lehetséges, hogy valaki két keréken is megtartsa az egyensúlyát? A berliniek közül láthatóan sokan ismerik a biciklizés technikáját. Maria egy sor ilyen embert látott, férfiakat, nőket, sőt, még egy gyereket is, aki nem lehetett nagyobb tíz évesnél, akik ügyesen kormányozták törékenynek látszó járműveket a forgatakban. Bátran használhatták az úttestet is, mert mindenhol működött a közvilágítás. A város majd minden zugát villanylámpák világították meg. Maria úgy érezte, mintha nem is csak egy másik országba, de egy másik korba is érkezett volna. Mintha a vonat a jövőbe, legalábbis a technika jövőjébe repítette volna. Az utakat szegélyező házak között egy sem akadt, amely száz évnél régebben épült volna, sehol egy középkori templom. Lehet, hogy a németek az elmúlt száz évben építették fel fővárosokat, és egyszerűen mindent lebontottak, ami azelőtt ezen a helyen állt. Minél tovább mentek, annál több kérdés merült föl benne. A járdákon mindenütt hirdető oszlopok álltak, rajtuk színes plakátok, amelyek valamely rendezvényre invitáltak. De reklámoztak kozmetikai cikkeket, ruházati és háztartási termékeket is. Maria sajnos nem értette a hirdetések szövegét, meg aztán a kocsi is nagyon gyorsan haladt el mellettük. A lovak egy-négy kivilágított ház előtt hirtelen álltak meg. – Ó, meg is érkeztünk! – rikkantotta örömében Rina. Zorensz is felébredt szúnyókálásából, és elsőként szállt ki a kocsiból. Maria követte utitársnőit. Csak most tűnt fel neki, hogy hideg szél fúj. Lényegesen hűvösebb volt, mint Rómában. Amikor a pályaudvarnál beszálltak, még nem vette észre, most viszont fázott. Gyors mozdulattal összehúzta magának a köpenyét. A kocsis leemelte a csomagokat, és leállította őket a járdára. Miközben Florence kifizette a fuvart, egy fiatal ember lépett oda hozzájuk a szálloda uniformisában, fején sötétzöld arany-sárga fonatos Londiner sapkával, és megszólította Mariát, aki bocsánat kérő gesztussal felvonta a vállát. Miért Isten próbálkozott eddig idegen nyelv tanulással? Rina sietett a segítségére, mondott valamit a fiatalembernek, aki már is fogott két bőröndöt, és bevitte a szállodába. Mire a kocsi elhajtott, minden podgyászukat behorta. – Menjünk be! – javasolta Rina. Belekarolt Mariába, és a bejárat felé húzta. Két szárnyú üvegajtó vezetett az előcsarnokba. – Jé, itt kávéház is van! – kérdezte Mária egy másik szárnyas ajtóra mutatva. Az ajtó mögötti helyiségben azonban sötét volt. – Igen, ez az egyik legjobb hely az egész városban – válaszolta Rina. Sajnos most zárva van, ami azért is nagy kár, mert egész Berlinben itt adják a legfinomabb süteményeket és tortákat. Nem is szólva a kávéjukról. Az persze nem olyan finom, mint Rómában vagy Trier-ben, de azért egész iható. A vonat étkező kocsijában Maria már ízelítőt kapott a német kávéból. Ennek puszta emlékétől is elfintorodott. Ez meg ki? ált meg Maria egy nagyméretű festmény előtt, amelyen egy sötét frakkos férfi feszített. Mellét egy sor sorrendjel és egy súlyos aranylánc bíszítette. A kép keretére erősített kis táblán a Karl Ludwig Vildenó név állt. Azt hiszem, az övé lehetett a szálloda. Ha jól emlékszem, ő volt a botanikus kert igazgatója is. Be kell vallanom, hogy még soha nem jártam ott. Valahányszor Berlinben voltam, mindig akadt valami izgalmasabb dolog, mint hogy egzotikus növényeket nézegessek. Maria mélyen megértette Rinát. Ebben a lüktető városban a botanikus kert lenne az egyik utolsó látványosság, amit meg akarna nézni. A széles, pörös szőnyegen a recepcióhoz tartottak. A bult mögött egy férfi állt, hasonló egyenrugában, mint az előbbi a londiner, csak nem olyan fiatal és barátságos. A mellén viselt kis aranyszín névtábla tanúsága szerint személyében Herr Fritzet tisztelhették. – Á, a három hölgy rómából! – szólította meg őket, Mária legnagyobb meglepetésére az anyanyelvükön. – Igen! – válaszolta örvendezve, és beszél olaszul – Lelkesedése ragályosnak tűnt, mert egy pillanatra Herr Fritz ábrázata is felderült. Sajnos csak egy kicsit, ismerte be. Ó, ez még mindig sokkal több, mint amit én értek az önök nyelvéből, így Maria, Bár csak én is tudnék ennyire németül. A férfi láthatóan hízelgőnek érezte Maria szavait. Igazán köszönöm a kedvességét, mondta, zavartan megköszörülte a torkát, és végig simított sűrű szakállán. Elárulná, hogy hol kaphatnánk ilyenkor még valamit enni? A kávézójuk sajnos már bezárt, könyökölt Rina a recepciós pultra, amit Herr Fritz rosszan ló fejcsóválással nyugtázott. Elnézést, muszta ki magát Rina. Két napja úton vagyunk, és rettenetesen elfáradtunk, ásított, kesztyűs kezét a szája elé tartva. És meg is éheztünk, fűzte hozzá gyorsan Maria. Nagyon sajnálom, mondta Herr Fritz, aztán bizalmasan hajolt. Egy kicsit kijebb. a Friedrichstrasse 66-ban van egy étterem, a Schwarzer-Ausstenkeller, ahol a nap 24 órájában melegételt szolgálnak fel. – Éjjel-nappal, ámult el Maria. Szükségük van férfi kisérőre? Herr Fritz láthatóan meglepődött. Tessék? Rómában elképzelhetetlen lenne, hogy ilyen késői órán három nő egy tisztességes úr kísérete nélkül felkeresen egy nyilvános helyet. Herr Fritz megmondta a vállát. Ez Berlin, mondta szinte bocsánatkérőn, ám sem Rina, sem Mária nem várt bocsánatkérést. Mindketten el voltak ragadtatva attól a szabadságtól, amit a nők Németországban élveznek. – Mennyi idő alatt tudjátok rendbehozni magatokat? – kérdezte Rina utitársnőitől. Mária nem sokat habozott, már korgott a gyomra. – Tíz perc alatt? – Akkor találkozunk tíz perc múlva itt a recepción – adta ki a rendelkezést Rina. – De hát még a szobakulcsot sem kaptam meg – vetette közbe Florenz. Neki az egész egy kicsit gyorsnak tűnt. – A szobakulcsokat már kikészítettem – Nyújtotta át Herr Fritz a pult fölött a súlyos, arany kulcsokat, amelyek végén cirkalmas számok jelezték, hogy melyik szoba ajtaját nyitják. Mindhárom szoba első emeleti és mindhárom hideg-meleg folyóvizes. Ez nagyon jól hangzik, sóhajtott elégedetten Maria. A bejelentő lapokat ráérnek később is kitölteni, mondta mosolyogva Herr Fritz. Ha az ember éhes, egy valamivel foglalkozzon, egyen. Az éjjel-nappal nyitva tartó Schwarzer-Austernkeller előkelő étterem volt, nem valami rossz hírű éjszakai lokál. Néhány kivétellel valamennyi asztalnál ültek. Nyilvánvalóan nem ők hárman voltak az egyedüliek, akik a késői órán még meleg ételre vágytak. A terem méletes csillárok fényében úszott, a falakon hatalmas, aranyozott keretű olajfestmények között tükrök is lógtak, amelyektől a terem csak még nagyobbnak látszott. A vendégek visszafogott hangon társalogtak, az evőeszközök az edényekhez érve halkan meg megtöröntek a terem hátsó traktusában, ahol dohányozni is lehetett, egy zongorista gondoskodott a zenei aláfestésről. Frakkot viselt, és halkan klasszikus melódiákat játszott. Mária fel is ismerte az egyik Vivaldi művet. A három hölgy az egyik ablak mélyedésben egy terebélyes fikuszom szomszédságában talált egy szabadasztalt. asztalt. Alig, hogy helyet foglaltak, már jött is a pincér kezében három bőrkötésű lappal. Mária fölütötte, ám alig értett belőle valamit, jól lehet az ételek neve ott állt franciául is. Segítségre van szükségem, vallotta betörenelmesen. Rina segítőkészen hajolt oda hozzá. Választhatsz a csirkehúsleves vagy a zöldséges erőleves között. Aztán van rombuszhal, hollandi mártással, szarvasgombás sertés combogyakrokkettel, vagy fogoly pecsenye salátával. Desszertnek pedig gyümölcsöt, sajtot vagy kompótot ajánlanak. Maria szájában összefutott a nyál. Azt hiszem, a fogói pecsenyét választom, mondta. Én is azt eszem, felelt Rina. Florence sertés szombot rendelt, előtte mindhárman erőlevest kértek. Nem sokkal ezután jött a pincér egy kancsó vízzel, és egy másik kancsóval, benne rajnai borral. Félig töltötte a poharakat, és már sietett is a következő asztalhoz. – Izgulsz? – kérdezte Rina. – Holnap te mondod a nyitóbeszédet. Maria felemelte maga mellől a kézi táskáját, és beletúrt. – Itt van nálam. Meg akarjátok hallgatni? – Okvetlenül, fenelte Florence, de muszáj előtte ennem valamit, Korgú gyomorral nem tudok igazán odafigyelni. – Ezzel én is éppen így vagyok, jegyezte meg Rina, nagyot kortyolva borából. Ugye tudod, hogy a férfiak és a nők közötti egyenlőtlen bérezésről szóló beszédedet csak hétfő mondod el? – Természetesen – válaszolta Maria – tüzetesen áttanulmányoztam a programot, és nagyon érdekel a többi beszéd is. Olyan sok érdekes téma van köztük, remélem lefordítják az előadásokat. – Sajnos nem minden nyelvre. Több mint ötszáz részfevő lesz a világ minden tájáról – magyaráztarina. – Nagyon sokba kerülne minden nyelvre lefordítatni a beszédeket, de a legtöbbet lefordítják angolra és franciára. Maria nem ebben a válaszban reménykedett. Van egy előadás, amit mindenképp meg akarok hallgatni. Melyiket? Frau Doktor Goldschmidtét. Ő is hétfőn tart előadást Friedrich Fröbel nemzetközi jelentőségéről, a család és népnevelésben szerzett értemeiről. Ki az a Friedrich Fröbel? Tudokolta Rina. Pedagógus, Pesztalodzi tanítvány, én is teljesen véletlenül bukkantam a nevére, amikor kikértem a könyvtárból széginírásait. És mikor most újra láttam a nevét, azt gondoltam ez a sors keze. Alig, ha nem elkerülhetetlen, hogy többet is megtudjak erről a férfiúról. A pincér szakította félbe Mária szó áradatát, meghozta a levest. Amikor ott párolgott előttük a csészében, Megfeledkeztek az előadásokról. Élesen kanalazni kezdték a levest, ami nagyon íz lett. De a főfogás közben sem esett szó a kongresszusról, a diskurzus csak a porhanyósra sült húsról és a rafinált ízesítésről folyt. Mariát a pecsenye olyan lelkesedéssel töltött el, hogy a fehér kenyérrel még a sötét mártást is kitunkolt a tányérjáról. Megitták az egész kancsó fehér és akkor sem tiltakoztak, amikor a pincér megkérdezte: Ne hozzon-e még egyet? A desztertet kihagyták, és miközben már a harmadik pohár bort kortyolgatták, Maria elővette retikörjéből a papírjait, és felolvasott egy részt a beszédéből. Ám hiába minden szónoki tehetsége, Rinának és Forensznek majd leragadt a szeme. Egyszerűen túl hosszú volt a nap, és a vacsora és az ital is megtette a magáét. Fizessünk és menjünk vissza a szállodába, javasolta Maria. Ő is alaposan elfáradt. Holnap úgyis meghallgattok. Bocsáss meg, kérlek, kért elnézést, forrász. Nem, mintha nem érdekelne, hogy mit fogsz mondani, de egyszerűen olyan fáradt vagyok, hogy itt helyben el tudnék aludni. Én is. Kontrázott Rina. Ha nem vigyázok, koppan a fejem az asztalon. Odaintette a pincért, és a számlát kérte. A pincér elmagyarázta, hogy a pénztárt a ruhatár mellett találják. Majd én elintézem a számlát, jelentette ki Florence. Maria ellenkezett, de Florence leintette. Ragaszkodom hozzá. Nem sokkal később a ruhatáros kisasszonytól megkapták a kabátjukat. Amikor kiléptek az utcára, még mindig nagy volt a forgalom. A lóvasót már ritkábban járt, de a gyanogosok még ekkor is többen voltak, mint Rómában déltájban. Mária azon tűnődött, hogy vajon ezek a németek mikor alszanak. Ő maga alig várta már, hogy végre ágyba bújhasson. Egy fél órával később, mire bevackolta magát a csodálatos, behelykönnyű, levendula és ibolya illatú paplan alá, hasított, hogy vajon visszatette-e a papírjait a kézi táskájába, vagy hagyta a Schwarzer Austerkellerben az asztalon. De ahhoz túl fáradt volt, hogy fölkeljen és megbizonyosodjon róla. Behunyta a szemét, és azonnyomban elaludt. Maria hangos kopogásra ébredt. Fölült, de eltartott egy darabig, amíg rájött hol van. Hófehérre mázolt ablakkeret, sötét-zöld bársonyfüggöny, tetszetős, modernül berendezett szállodaszoba a Hotel Viktoriában. Berlinben van. Újra kopogtak. Maria, ébredj! Mindjárt kilenc óra, indulnunk kell. Mindjárt kilenc. Maria egy szempillantás alatt felébredt. Tizenegykor már a szónoki pultnál kell állnia. Elaludt. Mindenről a fehér bor tehet, meg az a finom, de elég nehéz vacsora. Hirtelen mozdulattal ledobta magáról a paplant, és kiugrott az ágyból. A bolyhos, borvörös szőnyegre lépett. Minden más alkalommal kiélvezte volna ezt a lágy, simogató érzést, és hagyta volna, hogy lábújai belesüppedjenek a szőnyeg puha anyagába. Most viszont nem volt erre ideje. Sietnie kellett. – Maria hallasz? – kiabált kintről rina. Maria az ajtóhoz hosszanat is kinyitotta. De hiszen te még Halloweenben vagy. Szakadt kirinából a megütközés. Ő maga már teljesen elkészült. Ott állt tökéletesre fésült frizurával, decens sminkkel, csinos világos ruhában, amely irídésre méltóan karcsúbá ázsolta a derekát. Nyakába, mint mindig, most is valami nyakkendőszerűséget kötött. Maria öltöz gyorsan, tíz perc múlva itt a kocsi sietnünk kell a helyszínre, a tanácsházára. Még fel kell iratkoznunk a résztvevők listájára is, és akkor még nem is üdvözöltük a szervezőket. Maria nem ért rá végig hallgatni Rinát. Sietek, ígérte, és becsapta az ajtót. Sietve kibújt hálóingéből, és csak úgy ledobta az ágyra. A bőröngyéből elővette új södét kék ruháját. Hogy miért nem akasztotta ki tegnap? Az anyag nem rúgta ki magát, a hajtogatás csúnya gyűrődéseket hagyott rajta. Kis hián elsírta magát saját nem törődömsége miatt. És hol lehet a fűzője? Lefekvés előtt arra a kényelmes karos székre tette, most pedig nincs ott. Maria megfordult. A korzetet a mosdó mellett álló kis hokedlin fedezte fel. Zúgott a feje, soha többé nem iszik három pohár bort. Egyszerűen több volt a kelleténél. Gyorsan felvette és szorosra húzta a fűzőjét. A tegnapi evéstől a hasa nagyobb volt a megszokottnál, visszafolytotta a lélegzetét és húzott rajta még egyet. Amikor megkötötte, ismét levegőt vett, de csak laposan lélegzett, nehogy a fűző szétpattanjon rajta. Óvatosan belebújt a ruhájába, és sorra egymás után megbirkózott a ruha jobb oldalán derékig lefutó apró gombokkal. Aztán megmosta az arcát. Az aranyszínű sárga rész csapból azonnal meleg víz folyt. Maria megpaskolta vele az arcát, aztán a csodálatosan puha törölközővel felítatta. Ezzel a fényűzéssel nem tudott betelni. Két lépéssel a fésülködő asztalnál termett, arra, hogy nagy műgonddal készítse el frizuráját már nem maradt ideje. Csak a megzabolázására törekedett, hogy azok ne lógjanak a homlokába. Azt a pillangó formájú ezüst hajtűt választotta, amelyet egyetemi záró beszédekor is viselt. A tű jól nézett ki, és megtartotta a rakoncátlan hajfürtöket. Jobb fülemögét tűzte. Utazó táskájából elővette neseszerét, abban kellett lennie a parfümnek. Lázasan kutakodott benne, de sehol sem leelte azt az üveget, úgyhogy egy mozdulattal kiborította az ágyra a tartalmát. Előkerült a körömolló, a ráspoly, a fésű, a púderpamacs, és igen, a parfümös üvegcse. Maria bőségesen permetezett belőle a bőrére, a szobában friss nyári illat terjengett. Most már csak a cipőjét kellett felvennie. Lábára húzta, befűzte, aztán a vállára kanyarította kék sáját, amelyet külön a beszédre vásárolt. – Maria – kopogott Rina újra – Mária lendületes mozdulattal ajtót nyitott. – Kész vagyok! – jelentette ki. – Ezt hogy csináltad? – kérdezte Rina. – Az előbb még Halloweenben voltál. – Ezt nevezik hatékonyságnak. Arról persze egy szót sem ejtett, hogy a szobában hatalmas felfordulást hagyott. Ő szintén remélte, hogy a szobálány nem fog nagyon bérgelődni miatta, de tényleg nem volt ideje rendet rakni. – Már csak kabátot kell vennem – mondta Mária. A kabát az ajtó melletti fogasonlógot. Maria gyorsan felvette, és fogta a retiküljét. Mehetünk. Izgalmában nem vette észre, hogy a táska valamivel könnyebb a megszokottnál. Alig valamivel később, már Rina és Forensz közé ékelődve egy fiákerben ült. Hogy el ne kissenek, megkérték a kocsist csapjon a lovak közé. A tanácsháza felé robogtak, amely otthont adott a kongresszusnak. A köszöntés után Németország, Amerika, Örményország, Dánia, Anglia, Franciaország, Finnország, Hollandia, Olaszország, Ausztria, Perzsia, Portugália, Spanyolország és Svédország küldöttei mondanak beszédet. A kocsis minden igyekezete ellenére lassan haladtak. Kerülgetniük kellett a lóvasút járműveit, lassítaniuk kellett, sőt, olykor meg is kellett állniuk, hogy a gyalogosok átkelhessenek az utcán. Óriási volt a forgalom. Maria még soha nem látott egyszerre ennyi embert az utcán. A kocsi nem sokkal fél tíz előtt gördült a tanácsháza elé. A hatalmas vörös téglás épületet néhány évtizeddel azelőtt emelték, de a római épületek többségével ellentétben úgy nézett ki, mintha új lett volna. Kiszálltak a kocsiból. Rina és Forensz tempósan megindult a bejárat felé, Maria pedig loholt utánuk. A lépcső tetején két óriási fajtóhoz értek. Jobb és baloldalt plakátok hirdették a kongresszust. Maria meglátta a saját nevét, a lista tetején állt. – Maria, gyere már! – sürgette Rina, és az ajtó felé terelgette Mariát. Az épületben már ott tolongtak a vendégek. A ruhatárnál nagy tömeg gyűlt össze. Maria fülét beszéd foszlányok ütötték meg, az egybegyűltek a legkülönbözőbb nyelveken beszéltek, amelyek egyike másikat teljesen ismeretlennek tűnt Mariának. Találgatott vajon Norvégul, Finnül vagy esetleg Izlandiul beszélgetnek? Az előcsarnokban egyenruhászerű öltözékű nő kiáról párban. Az egyikük mappával, a másikuk egy kosárnyi kitűzővel a kezében. Az újonnan érkező látogatókra vadáztak, hogy köszöntsék őket. Máriahoz, Rinához és Florencehez is odalépett egy páros. A fiatalabbik németül, majd Maria nagy örömére olaszul is köszöntötte őket. Sajnos az üdvözlésen kívül egy szó nem sok, annyit sem tudott Mária nyelvén. Rinához fordult, akivel németüld is korált. A társalgásból Mária kihallotta a saját nevét, és az egyik szervezőjét, Henriette Goldspittét. Lehet, hogy Frau Goldspitt meg akar vele ismerkedni, mielőtt megtartaná beszédét. Az egyik nő megkereste mappájában és kipipálta Maria nevét, a másik pedig egy piros papír kitűzőt nyújtott át neki, amelyre kalligrafikált betűkkel oda volt írva a neve. Florence és Rina zöld kitűzőt kapott, a két fiatal nő kéket viselt. Nyilvánvalóan így különböztették meg egymástól a szónokokat, a látogatókat és a munkatársakat. A mappás fiatal nő, akinek kitűzőjén a Charlotte Knopf név állt, megint Rinával beszélgetett. Nagyon gyorsan beszélt. Maria nem is volt egészen biztos, hogy Rina mindent megért a hadarásból, de ő buzgó, bólogatott, és amikor Freilán Knopf kolléganőjével együtt távozott, Mariahoz fordult. Doktor Goldschmidt szeretne megismerkedni veled. A díszteremben vár. Maria fokozódó idegességét leplezendő melléhez szorította a retikülét, mintha bele akarnak apaszkodni. De ahogy magához ölelte a puha bőrt, ilyetten összerezzent. A retikül valahogy gyanúsan vékony volt. Septében kicsatolta a táska pántjait, kinyitotta és belenézett. Egy pillanatra a szívverése is elállt. Rosszul lett. A táska a zsebkendőjétől, a pénztárcájától, és egy ánis cukorkás doboztól eltekintve. Teljesen üres volt. Tegnap este az étteremben felejtette a kéziratát. – Maria, valami baj van? – kérdezte aggodalmasan Florence. – Úgy elsápadtál. Maria megrázta a fejét, nem akarta bevallani, hogy nincsenek nála a jegyzetei. – Csak egy kicsit elgyengültem, talán mert nem reggeliztem – fülentette. Itt biztosan tudunk neked valahonnan keríteni egy csésze kávét vagy teát, nyugtadgatta Florence. Nem szükséges, felelte Maria, mosolyt erőltetve az arcára. Szinte önkívületi állapotban követte a másik két nőt. Mekkora blamás lesz ebből. Holnap minden német újság megírja, és nem sokkal később az olasz sajtó is azzal lesz tele, hogyan csinált magából bolondot a fiatal olasz doktornő 500 kongresszusi küldött előtt? Bár csak megnyílne a föld elnyelni, és csak akkor kerülne elő alóla, amikor már vége ennek a nyomásnak, gondolta. Ám a sötét parketta csak nem akart megkegyelemezni neki, így aztán Maria társnői nyomában a díszterembe ért. Vörös kárpitozású aranyozott székek álltak sűrűs rendezve, Némelyik széken már helyet is foglaltak az első érdeklődők. A terem két oldalán a hatalmas ablakok előtt nehéz zsinórokkal félrekötött, a székek kárpityához illő vörös függönyök. A falakon festmények fontos politikusok és magasrangú katonák életnagyságú képei. A tisztek fején furcsa sisak, a tetején hegyszerű csóccsal. Maria egyébként olyan mulatságosnak találta a gombára emlékeztető porosz katonai sisakokat, hogy más körülmények között nem is tudta volna megőrizni komolyságát, most azonban nem sok kedve volt nevetni. Abban a pillanatban csak a schwarzer austen Keller pincére javíthatott volna hangulatán. Mit nem adna, ha betoppanna a terembe, és átgyújtaná neki a beszéd kéziratát? De honnan is tudhatná az az ember hogy egy nő kongresszus megnyitójára írt szöveget tart a kezében, amely ráadásul olaszul van. Maria ezt az utolsó reménysugarat is elhességette. A terem előső részében valami színpadszerűségen állt a szónoki pult. Mellette néhány nő beszélgetett. Egyikük azonnal feltűnt Máriának. Testes volt, haja teljesen ősz, hetven körül járhatott. Arcát ráncok barázdálták, de vitalitásával és határozottságával mindenkit a bűvkörébe vont. Ő frau dr. Goldschmidt, suttogta Mariana Krina kézfejével eltakarva a száját. Ő tartja azt az előadást, amely annyira érdekelt téged. Frau Goldschmidt tagja az általános német nőegyesületnek. Még mielőtt a pulthoz értek volna, Henriette Goldschmidt is észrevette őket. Korához képest meglepően gyors léptekkel Maria elés Maga lesz az az olasz dottoressa, mondta barátságos kéznyújtással. Olyan sok szépet hallottunk magáról, és érdeklődéssel várjuk megnyitó beszédét. Maga lesz az első szónok, és így maga teremti meg valamennyiünk számára a megfelelő hangulatot. Frau Goldschmidt enyhe franciás akcentussal beszélt olaszul, Maria jól értette, amit mond, de a puszta elképzeléstől, hogy ő lesz a kongresszus első felszólalója halálra rémült. Igyekezett nem erre gondolni. – Igazán köszönöm a megelőlegezett babírokat, válaszolta, megragadva az idős hölgy kezét. Mindent elkövetett, hogy leplezze idegességét. Nagyon várom az előadását, frau dr. Goldschmidt. Érdekli az óvodáztatás témája? Meg kell vallanom, hogy nagyon kevés róla az ismeretem. Amennyire tudom, egyelőre nem létezik semmilyen pedagógiai intézmény az iskoláskor előtt lévő gyermekek számára. Magam gyenge elmélyű gyermekekkel dolgozom a római pszichiátriai klinikán. Ez nagyon érdekesen hangzik. Valóban az, – erősítette meg Maria. – Szégin és itár írásait tanulmányozom, és a gyerekek érzékelését próbálom fejleszteni. A kicsik elég szépen haladnak. Sikerült olyan témát találni, ami elterelte a figyelmét az előadásáról. – Ez egyáltalán nem lep meg – válaszolta Henriette Goldschmidt. – Okvetlenül meg kell ismernie Fröbel játék adományait. – Miket? A nagy német pedagógus Friedrich Wilhelm August Fröbel, aki pestalozi tanítvány volt, a kisgyermekkori nevelés úttörőjeként olyan anyagot fejlesztett ki, ami a legzsengébb kortól kezdve alkalmas a gyermekek készségeinek fejlesztésére. Ezt az anyagot nevezte játékadománynak. Maria érdeklődését már is sikerült felkelteni, és ezzel együtt szorongása is oldódni kezdett. Minél többet meg akarsz tudni erről a Fröbel nevű pedagógusról. Elképzelhető, hogy felkeressek egy ilyen intézményt, ahol a kisgyermekeket tanítják. Mit mondod, hogy hívják ezeket a helyeket? Kindergartennek, gyermekkertnek, válaszolta Harriet Goldsmith. Ezek olyan helyek, ahol a gyermekek csak nőnek, mint a növények. Minden szükségtelen szigorúság és lélekromboló fegyelmezés nélkül kiki saját tempójában bontakozhat ki. Fröbel eszméi sajnos nem feleltek meg a porosz nevelési eszményeknek. Az általa létrehozott intézményeket bezárták és be is tiltották. Most ott tartunk, hogy lassanként próbáljuk újra építeni a művét. Nagy feladatnak tűnik, jegyezte meg Maria lenyűgözve. Inkább fáradtságos, válaszolta mosolyogva Henriet Goldschmidt. De vannak harcok, amelyeket érdemes újra és újra megvívni, hogy elérjük a célunkat. Gondoljon csak a női egyenjogúságért vívott kitartó küzdelmünkre. Jó ideig eltart majd, amíg az emberek rájönnek, hogy a nők többre hivatottak annál a passzív és ösztönös szerepnél, amire kárhoztatni akarják őket, és hogy ők is részt akarnak venni a szellemi és tudományos életben, mondta Derüsen mosolyogva. Erre maga az élő példa. Mariát elbűvölte a hölgy, aki előre haladott kora ellenére ilyen szenvedélyesen harcol ideáért. Lelkeméjén azt remélte, hogy egy napon, amikor ő maga is idős lesz, képes lesz ugyanilyen tűzzel képviselni a számára fontos ügyeket, mint Harriet Goldschmidt. Ebben a pillanatban egy riporter lépett oda hozzájuk. A kitűzőjén egy német lap, a Berliner Börzenblatt neve állt. Egy kérdést tett fel Frau Goldschmidtnek, közben azonban kíváncsian Máriára sandított és buzgóni jegyzetelt. Az idős asszony németül válaszolt, majd mariához fordult. Majd később folytatjuk ezt a beszélgetést, ígérte, aztán megfogta a nyakában egy lógó kis elegáns óráját. Ó, már ennyi az idő! A riporter is kénytelen volt beérni egy ígérettel. Mária körülnézett. A terem időközben majdnem teljesen megtelt. Az egyik ifjú hölgy, aki korábban Harriet mit mellett állt, most intett Mariának, Rinának és Florensznek, hogy üljenek az első sorba. Bemutatkozott, elmondta, hogy Clara Grünbaumnak hívják, szinkrontolmács, és ő fordítja Maria beszédét németre. Azt hittem, Maria Florensre nézett, aki bocsánat kérően megbonta a vállát. Én is csak most tudtam meg, közölte Florence, de azért nehezen tudta volna eltitkolni, mekkora kő gördült le a szívéről, hogy neki nem kell kiállni az emelvényre, és a nézőtéren maradhat. Kérem, foglaljon közvetlenül a pódium előtt helyet, hogy gyorsan kiérjen a pulthoz, folytatta Grünbaum kisasszony. Én itt maradok magával, hogy együtt menjünk fel az emelvényre, ha frau Morgenstern bejelenti, hogy maga következik. Maria bólintott. Innentől kezdve minden egész gyorsan ment. Megszólalt egy csengő, amitől a teremben felhangosodott a zsivaj, mint egy mély kaptárban. Ruhák suhogtak, székeket tologattak, a teremben egyre nőtt a tolongás. Maria a pódium előtt foglalt helyett. Baloldalán Grünbaum kisasszonyjal, jobbra tőle a börzenblatt riportere ült, aki leplezetlen kíváncsisággal mustrálta. Maria azon tűnődött, vajon az újságíró mit firkál a jegyzett tömbébe. Másodszor is megszólalt a csengő éles hangja, ezúttal jóval hosszabban. A zajok fenerősödtek, a teremben egyre folytogatóbbá vált a levegő, drága parfüm illata izzadság és arcfesték szagával keveredett. Aztán harmadszor és utoljára csengettek. Egy nő lépett az emelvényre, annyi idős lehetett, mint Harriet Krollschmidt, és a pulpitushoz ment. Keskeny ajkával, kis kerek szemüvegével szigorónak tűnt. – Lina Morgenstern! – súgta Maria fülébe a riporter. – Nem szeretnék vele egyedül egy sötét utcán találkozni. Maria megütközött a férfi faragatlanságán, és talán éppen ezért eleinte fel sem tűnt neki, hogy az illető olaszul szólt hozzá. A teremben már olyan csönd volt, hogy a légy is meg lehetett volna hallani. Frau Morgenstern pedig belekezdett mondandójába. Éles hangon beszélt, szavai pergőtűsként hangzottak. Maria alig láthatóan öszterezdent. Az egyik egyenöltözetet viselő fiatal nő egymás után járta végig a széksorokat, kezében egy halom papírral, amiből minden résztvevő elvehetett egy labot. Amikor készhez kapta a példányát, Maria látta, hogy a papíron a köszöntő fordítása olvasható. Lina Morgenstern, beszéde némileg lerövidített változatban három nyelven, angolul, franciául és olaszul. Maria átfutotta az olasz fordítást. A szöveg harcos szónoklat volt a nők jogai mellett. Maria más szavakat választott volna. Gondolatban minden egyes mondatot átfogalmazott. A mellette ülő riporterre pillantott, akinek az arcára kiült a nem tetszés. Frau Morgenstern követelései egytől egyig megállták a helyüket, de az a mód, ahogy ezeknek hangot adott, a másik nemnél ellenállásba ütközött. A beszéd a maga kompromisszumot nem ismerő keménységével óhatatlanul konfliktushoz vezető hadüzenet volt. A beszéd hosszú volt, a hallgatók némeike nem tudta elfolytani ásítását. Maria is érezte, hogy növekszik benne a türelmetlenség. A téma rendkívüli fontossága miatt vérzett a szíve, hogy frau Morgensternek nem sikerült magával ragadni a hallgatóságot. A nőmozgalom gyermekcipőben járt még, támogatókra volt szüksége, nem ellenségekre. Maria nyugtalanul fészkelődött a székén. Bár a papírjai nem voltak nála, de ennél egészen biztosan folyékonyabban beszél majd. Megint a jegyzetei jutottak az eszébe. Amit ő akar mondani, békülékenyebben hangzik majd. Lina Morgenstern végre befejezte beszédét, és Mariát kérte az emelvényre. Taps következett, Maria felemelkedett a helyéről. Ideges volt, de valami örömteli izgalmat is érzett. Nem kéziratból fog felolvasni? kérdezte a mellette ülő riporter. Én olyan fontos és jelentős dologról fogok beszélni, hogy a szavak itt vannak a fejemben válaszolta mosolyogva Maria. Lassú léptekkel kiment a pulpitushoz. Freiland Grünbaum követte és megállt mellette. A néző téren még nem szűnt meg a taps. Mária elkapott néhány jóindulatú megjegyzést a külsejéről. Dicsérték a ruháját és kecses alakját. Ilvezte a figyelmet. Úgy érezte, mintha ő volna a mesebeli hercegnő, vagy a nagy díva, a dúze, akit gyermekkorában úgy is terített. A taps elült, ő pedig körülhordozta tekintetét a közönségen. Az összes széken ültek, és sokan a falnál álltak. Minden szem rászegeződött. Maria végigpásztázta tekintetével a várakozás teljesen néző emberek arcát, és tudta, hogy meg fogja győzni hallgatóságát. Mennyitó beszédében beszámolt az Olasz Nő Egyesület megalakulásáról, elmondta, hogyan növekszik lassanként ez a zsenge kis virág. Érezte, hogy pontosan azokat a szavakat találta el, amelyeket közönsége hallani szeretett volna. Nagyon gondosan felkészült a beszédére. Jegyzetekre nem is volt szüksége. Hölgyeim, a nő kérdés, mihely csak egy apró rést talált a római kori műemlékek és a katolicizmus felhalmozódott előítéletei között, mint valami barátságos színű, modern fénysugár keresztül hatolt rajta, és elvezetett egyesületünk, az ne? Feminiledi Róma megalakulásához. Maria, remek voltál! Nézd csak, mit írnak a lapok, Elhalmoznak dicséretekkel. Rina előtt a reggeliző asztalon nagy halom friss újság hevert. A szálloda fényárban úszó éttermében ültek, a nagy ablakokon át a lágy őszi fény beragyogta a dúsan megrakott reggeliző asztalok fehér abroszát. A kongresszus a megnyitóján a legnagyobb sikert egy ifjú olasz hölgy, dr. Maria Montessori aratta. Nem is annyira új és mélyen szántó gondolataival, logikus érvelésével, de igazán bámulatra méltó személyiségével is hadott. Vakítóan fehér, művészi, megformáltságúan gömböjdet karja, szép csengésű hangja és holló fekete haja még a női hallgatóságot is elbűvölte. Ki sem kellett nyitni a rózsás ajkát, már is tapsvihar fogadta. Rina letette az újságot, harapott egyet vajas semréjéből, és kézbe vette a következő lapot. Ebben is hasonlóak álltak. Te vagy Európa új híressége, az emberek imádnak téged mondta lelkesen. Aznap reggel egy kicsit fáradtnak tűnt. Nyilván attól, hogy előző este Florenszel együtt még hosszabban időzött a szálloda bárjában, és Herr Fritzszel Mária sikerére kocintottak. Mária viszont korán lefeküdt aludni. A Schwarzer Augusten Kellerben töltötte este. Jó leckének bizonyult. Szeretném, ha a mai beszédem után nem csak a külsőmet dicsérnék, hanem okos szavaimat is, jelentette ki komoly arccal Mária. Persze, ezzel együtt hízelgőnek érezte a lapok tudósításait. Na, és most feljegyezted őket? csipkelődött Florence. Már a harmadik csésze fekete teát itt a tejjel. Az erős a keveréktől magához tért. Tegnap is voltak jegyzeteim, emlékeztette Florence-t Maria. Csak nem voltak velem a tanácsházán. Előző este, amikor visszatértek a szállodába, Herr Fritz, a recepciós már várta őket. A Schwarzer Austern Keller egyik embere elhozta Mária nyitó beszédének kéziratát. Nyilván Florence vagy Rina említette, hogy a Hotel Viktóriában szálltak meg, az illető pedig kikövetkeztette, hogy Máriát is itt kell keresni. Ezen a három nő hangosan és felszabadultan nevetett, amitől a hotel bár vendégei értetlen pillantásokat vetettek rájuk. Florence és Rina ezután ott is ragadt a bárban. Akkor a mai beszédedet felolvasod? tudakolt a Rina. Nem, válaszolta határozott hangon Mária. Látta, milyen hatással voltak spontán elmondott szavai a közönségre. Ő volt az egyetlen olyan küldött, aki papír nélkül beszélt. A hatásról pedig olvashatott a lapokból. Az emberek értékelték hitelességét, és azt akarta, hogy ez mosse legyen másképp. Egy apró nyelvbotlás semmit sem von le az előadás minőségéből, épp ellenkezőleg csak még életszerűbbé teszi. Maria elhatározta, soha többé nem áll ki a pulpitusra papírokkal a kezében. Anélkül is képes magával ragadni hallgatóságát, erről megbizonyosodhatott. És tudod már, hogy hogy kezded a beszédedet? Rina vett még egy zsemlét, megkent a és bene harapott a ropogós süteménybe. Kértek belőle egy kis kóstolót? – Rina és Forenc bólintott. – Hölgyeim! – kezdte Mária komoly hangon. Rina felvihogott, de Mária nem zavartatta magát. Ma Itália tulajdonnal rendelkező asszonyai nevében szólok önökhöz. Ők kértek meg, hogy számoljak be a kongresszusnak arról az igazságtalanságról, amivel tulajdonosi minőségükben sújtják őket. Azt hittem, férfiak és nők egyenlőtlen bérezéséről fogsz beszélni, vetette közbe Forensz. Arról is fogok, nyugtatta meg őket Maria. Előtte azonban fel kell keltenem a teremben ülő jó módú hölgyek érdeklődését. Láttad, hogy milyen rugát viselnek? A pénzükből kitelne, hogy naponta háromszor átöltözzenek. A nehéz sorsúak csak akkor érdeklik őket, ha nem sokáig beszélnek róluk. Hm. Florence megint teletöltötte teás csészéjét, Maria pedig folytatta. Olaszországban, kiváltképpen azokban a tartományokban, amelyek annak előtte Ausztriához tartoztak, a vagyonnan rendelkező nőknek az ország egyesítése előtt jogukban állt, hogy maguk kezeljék az általuk a házasságba vitt tulajdonukat. Itália egyesítésével elvették tőlük ezt a jogot, amit akkor sem gyakorolhatnak, ha férjüktől jogilag is különválva élnek. A tulajdonnal rendelkező nők számára ez a legszörnyűbb rabszolgaság. Maria pillantása a tányérjára esett. Nem kellene még egyet enni azokból a gyönyörű barnára sült kiflikből. De még mindig nem szóltál egy szót sem a munkásnők igazságtalan bérezéséről. – Kis türelem! – kérte társnőit Maria. Ezután a kitérő után térek még csak rá a nők férjükkel szembeni kötelességeire, és aztán felsorolom a hiányzó jogokat. A hallgatóságnak azonosulnia kell az ügyünkkel. Csak azután lesznek nyitottak a legszegényebbek problémáira. Maria szeme ragyogott, miközben előadása alaposan végig felépítéséről beszélt. Elszántan beleharapott egy kiflibe. Vaj, fahéj és cukoríze volt hogy te milyen egy Isten áldotta tehetségű szónok vagy, mondta elragadtatottan Florence. Köszönöm, válaszolta Maria, szokásától eltérően teleszájjal. Alig várta, hogy megint kiállhasson a tanácsháza közönsége elé, és belenézhessen érdeklődő hallgatóság a szemébe. Ez a nap is ugyanolyan izgalmasnak ígérkezett, mint az előző, és roppant érdeklődéssel várta Henriette Goldsmith előadását. Remélte, hogy utána lesz majd idő egy kiadós beszélgetésre is vele. Mária okvetlenül szerette volna megismerni a Fröbel által a gyerekeknek ajánlott játékokat. Mi is volt a szó, amelyet Frau Goldschmidt használt? Megvan. Játék adományok. Marianak tetszett a szó. Milyen költői? Talán Fröbel egyik másik ötletét magával vihetné Rómába. Sajnálom, hogy nem tudok olyan óvodát mutatni, amelyben Friedrich Fröbel pedagógiai módszereit alkalmazzák, szabadkozott Henriette Goldschmidt. Lipcsében lakom, és csak nagy néha jövök Berlinbe. Az idős hölgy unoka húga Karolin Mózer szalonjában ült a kanapén. Karolin Mózer a Mórestrasszén lakott, férje bankárként megengedhette magának, hogy családjával ilyen elegáns helyen éljen. A város egyik legelőkkelőbb negyedében voltak. Az utca túloldalán egymást érték az üzletek, s minden kirakat fölött tarka árnyékoló feszült. Ide felé jövett Maria egy paróka készítő és egy kesztyűkészítő üzletet, valamint egy gyarmatáru kereskedést látott, amelyben teát, kávét és fűszereket árusítottak. Szíve szerint az összes boltot végigjárta volna, de sajnos nem volt rá ideje. Nagy Nagydényével ellentétben Karolin Mózer nem beszélt olaszul, ezért Frau Goldschmidtnek fordítania kellett. A megerőltető kongresszusi nap után sem Rina, sem Florence nem vállalkozott további programra. Ők ketten kedélyesen elvacsorázgattak a szálloda éttermében, a Café Viktóriában. Miként az délután az előadásomban említettem, Fröbel forradalmasította a kisgyermekkori nevelést Németországban, Mondta Frau Goldschmidt, azt akarta, hogy a kisgyermek megőrzők és a kisgyermekekkel foglalkozó létesítmények ne olyan helyek legyenek, ahol a gyermekeket csupán felügyelik és etetik, hanem ahol a gyermekek tanulhatnak és kibontakozhatnak. Maria pontosan emlékezett Henriette Goldschmidt minden szavára. Lenyűgözték a nagy pedagógus eszméi, akit az a cél vezérelt, hogy megteremtsék a társadalmilag hátrányos helyzetű gyermekek egyenlő esélyét a tanuláshoz, és aki azt hirdette, hogy a tanulás nem az iskola első napján kezdődik, hanem azon a napon, amikor az ember világra jön. Maria eltűnődött, hogyan lehetséges, hogy Olaszországban ennek az embernek a nevét sem hallotta. Egy mondata, amelyet Frau Goldschmidt idézett, még sokáig elkísérte Mariát. A nevelés nem más, mint példa és szeretet. Elhatározta, hogy okvetlenül megszerzi és lefordítatja Fröbel írásait. Meg tudná mutatni Fröbel játék adományait? kérdezte. Hogy ne? természetesen. Karolin egy asztalosan elkészítette őket a saját gyermekei számára. Herriet Goldschmidt unoka húgához fordult, mondott neki valamit németül, mire Karolin átment a szomszéd szobába, ahonnan egy nagy kosárral tért vissza. A fiatal nő nagyon hasonlított nényére. Maria szinte meglátta benne, hogyan nézhetett ki Herriet Goldschmidt negyven évvel korábban. Caroline Moser tekintetében is ugyanaz a látság és jóság tükröződött, mint nagynényéjében, és ugyanaz a lelkesedés, amely szinte átragadta társaságában lévőkre. Miközben kirakta az asztalra a labdákat, golyókat, kockákat és hengereket, Henriette Goldschmidt egymás után elmagyarázta a funkciójukat. Fröbel minden egyes korcsoportnak más anyagot szánt. A legkisebbeknek minden formák legegyszerűbbikét adja a kezébe, egy puha labdát, mondta egy piros puha anyagból készült labdára mutatva. Utána egyszerű formákkal, ezekkel a faidomokkal fejleszti az érzékelésüket. A labda mellé egy fagolyót, egy fakocskát és egy hengert tett az asztalra. A gyermek megtanulja, hogy a henger gurulni és állni is tud. Maria megcsodálta a fak kidolgozását, a teljesen sima felületet és a természetes erezetet. Fröbel nagy jelentőséget tulajdonított a játékok esztétikájának, magyarázta Frau Goldschmidt. Látszik, jegyezte meg Maria. Amikor a gyermek már megismerkedett az alapformákkal, újabb, bonyolultabb játékszert kap, mutatott rá Henriette Goldschmidt, egy szétszedhető és összeilleszthető kockára. De volt fél gömb is, amelyből kettő összeillesztésével egészet lehetett kapni. Az asztalon a mértani testek mellett lapos formák is hevertek. Ezeket is mind úgy készítették, hogy összeilleszkedjenek. Egymás fölé és egymás mellé újabb és újabb szimmetrikus alakzatokat adtak ki. Ilyen módon a gyermekek játékos módon megismerkedhettek, a geometria világával. – Szabad? – kérdezte Maria. – Csak tessék! – nevette el magát Henriette Goldschmidt. Maria beletett egy négyzetbe egy kört. Pontosan beleillett, és a közepén érintette a négyzet mind a négy oldalát. Aztán fogott két háromszöget, és egy négyzetet rakott ki belőlük. – Csodaszépek ezek a játékadományok! – lelkesedett és a gyermekek imádnak velük dolgozni. Frau Goldschmidt minden tudón bólintott. Az unokahugom gyermekei időközben valóságos kis geometria specialistákká léptek elő. Szebassziámból egy napon biztosan nagymérnök válik. – És az ott mi? – mutatott Mária egy tarka, hosszában felhasogatott papírra. A lap nyílásain keresztül más színű papírcsíkok voltak befűzve. – Papírfonás – válaszolta Frau Goldschmidt. – gyakorlatként szolgál a későbbi kézműves tevékenységekhez. A szimetria és a színek használata révén az esztétikai érzéket is fejleszti. – Elvihetem az egyik évet. Azt hiszem, az elmegyógyintézeti gyermekeknek nagy örömöt jelentene. – Magától értetődik. Frau Goldschmidt átnyújtott egy élénk vörös ívet a hozzáillő, különböző vastagságú, sárga és zöld papírcsíkokkal. Köszönöm szépen! sűjesztette el Maria mindkettőt a retikűjében. Hogyan fejlesztette Fröbel a gyerekek nyelvi készségét? Az anyáknak és a nevelőnőknek összeállított egy sor dalolós játékot, mert meggyőződése volt, hogy a dalok és a versek ráébresztik a gyermekeket a nyelv szépségére. – Milyen bölcs gondolat? – jegyezte meg Mária, és igyekezett leplezni csalódottságát. Remélte, hogy ezen a téren is olyan egyszerű és olyan zseniálisan végiggondolt gondolt segédanyagokat kap majd, mint amilyenek az asztalon előtte heverő építőgockák. Terurin Mózer lassanként kezdett elpakolni, egymás után belerakta az asztalról a kosárba a játékokat. Amikor befejezte, mondott valamit németül a nagynényének. Maria kihallotta saját nevét a mondatból, és kérdő tekintettel várta, hogy lefordítsák. – Az unokahugom szeretne gratulálni önnek a ma délelőtti nagyszerű beszédéhez – tolmácsolta Henriett Goldsmith. – Valamennyien le voltunk nyűgözve. Maria zavarában elvörösödött. Még most is meghatottan gondolt vissza délelőtti sikerére. A közönség percekig állva tapsolt. A többi felszólaló között egyik sem kapott ennyi elismerést, mindenki az olasz dot doreszát dícsérte. – Igazán köszönöm, – mondta Maria szerényen. – Magában egészen különleges tehetség lakozik, – folytatta Harriet Goldsmith. Képes az embereket felnelkesíteni egy ügy érdekében. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben gyakran fogjuk hallani a nevét. Ezt én is remélem, ismerte be Maria. Gondolja, hogy a fröbelféle anyag segítségével a gyenge elmélyű gyermekek megtanulhatnak számolni? Herrred Golcsmith bizalmasan előhajolt. Meggyőződésem hogy a gyenge elméjűnek mondott gyermekek közül elenyészően kevés az, aki ténylegesen gyenge elméjű, mondta komolyan. A legtöbbjüket azzá teszik. Soha nem kapnak lehetőséget képességeik megfelelő kibontakoztatására. Az idős hölgy Maria szívéből beszélt. A gondolat érdemes rá, hogy a világ elé tárják. Vagy egyelőre legalább eljuttassák a Római Pszichiátriai Klinikára. Maria még három élvezetes és izgalmas napot töltött Berlinben. Rina és Florenz társaságában végigjárta a város legfőbb látványosságait. Elsétáltak a rejztákhoz, kószáltak a Sárlott-Tenburgi kastélyparkjában, aztán egy kávéház téli kertjében megkóstoltak egy süteményt, amelyet darás csípésnek hívnak, az íze pedig mennyei. Átkocsiztak a Brandenburgi kapu alatt, és legalább kívülről megcsodálták a királyi operaházat, valamint a királyi színházat. Florence a számos gyarmatárú kereskedés egyikében vásárolt egy dobozzalabból a kelet a keverékből, amely a reggelinél úgy íz lett. Ebből Maria is vásárolt egy zacskónyit. Lehet, hogy ez az erős, gazdag, aromájú tea keverék ízleni fog az apjának is. Az elutazásuk előtti este haza telegrafált Rómába. Azt írta a szüleinek, hogy ne menjenek ki elé, mert nem tudja, hogy mikor érkezik a vonat a termini pályaudvarra. Míg Németországban nagyon igyekeztek, hogy betartsák a menetrendben jelzett érkezési és indulási időket, addig münchen délre a véletlen diktált. Az osztrák-magyar határtól kezdve Teljességgel lehetetlen volt megjósolni, hogy a vonatok mikor indulnak és mikor élnek célba. Ez azonban Mariát a legkevésbé sem zavarta, neki ez az utazás nagy kaland volt. Élvezte, hogy úton van, és ezért a pontosság nem izgatta kép. Neki aztán megfelel, ha reggel ér Rómába, de az baj, ha este. Csak azt nem akarta, hogy az anyja egész napját a pályaudvaron töltse és rávárjon. Elképzelte, hogy Renilde a pályaudvar minden alkalmazottjával összevész, és a hordártól a vágánymunkásokon át a takarítónőig mindenkit felelőssé tesz a késésért. Akkor már jobb, ha otthon marad. Ott csak Maria apjának és Fláviának, a szobalánynak kell elviselni a türelmetlenségét. A kurfürstendammon Maria olaszlapokat vásárolt. Ezek három napos késéssel érkeztek meg Berlinbe, és egy vagyomba kerültek, de Maria nem sajnálta értük a pénzt. Mindegyikben talált egy róla szóló cikket. Minden jel szerint ő volt hazája, leghíresebb leánya, a csinos doktornő Olaszországból, aki intelligenciájával és sármjával egész Európát elbűvölte, ahogy az egyik újság fogalmazott. Akár csak odafelé menett, a visszaúton is megálltak Triestben. Ezúttal egy kicsit több időt engedélyeztek maguknak, és nem csak sétálgattak a városban, hanem elmentek az operába is, ahol Verdi a kaló operáját játszották. A művet egykor itt mutatták be. A kortárs zene talán leghíresebb szerzőjének operái Triestben különösen nagy visszhangot váltottak ki. Darabjait rendszeresen műsorra tűzték. Egyáltalán a zene a Habsburg birodalom egész területén szemlátomást fontos szerepet játszott. Maria, aki amúgy nem volt különösebben muzikális, nem játszott semmilyen hangszeren és énekelni, sem táncolni nem tudott igazán jól, nagyon élvezte az előadást. Amikor aztán hazaérkezett Rómába, a megerültető utazás minden fáradalma ellenére nagyon boldog volt. Korábban soha nem élt át ilyen rövid idő alatt ennyi mindent, soha nem érte ennyi új benyomás, és nem tanult ennyit, mint ebben a két hétben. Úgy találta, hogy látóköre bővítésének az utazásnál nincs kellemesebb és érdekesebb módja. A mozdony harsány fügy szóval gördült be a pályaudvarra. A Németországhoz látott pályaudvarokhoz képest a termini vidéki vasútállomásnak tűnt. Ennek ellenére a szíve gyorsabban vert, és alig várta, hogy hazai talajt érezzen a lába alatt. – Vegyünk együtt egy kocsit? – kérdezte Rina, amikor podgyászostul már mindhárman a peronon álltak. – De hiszen mi ketten nem is arra lakunk, mint Maria. vágta rá Florence. Tekintetét – egy Maria mögött lévő pontra függesztette, majd rina kacsintott. Azon kívül az is elképzelhető, hogy Maria nem is szorul a mi kíséretünkre. Rina és Maria hátrafordult. Míg Rina minden tudón elmosolyodott, Maria úgy érezte, egy pillanatra megállt a szívverése, hogy aztán dupla sebességgel kalapáljon tovább. A peron végén... Giuseppe montessano látta meg, aki jobb kezében egy tarka őszi virággal nagy, határozott léptekkel megindult felé. Arca ragyogott az örömtől, amikor meglátta Mariát. Egyszerűen káprázatosan nézett ki. – Azt hiszem, most el kell búcsóznunk – mondta Rina. Megölelte Mariát, és mindkét oldalról nagy puszit nyomott az arcára. Florence is szívélyes búcsút vett Mariától. Nem sokára találkozunk, mondta, és gyorsan leintett egy hordárt, és még mielőtt Giuseppe odaért volna Mariához, az apró termetű hajlott hátul öregember a két nő bőröngyével megindult a peronon a udvar kiárata felé. Végre, sóhajtotta Giuseppe. Egy pillanatig habozni látszott, de aztán karjába zárta Mariát. Alig, hanem a pályaudvar volt az egyetlen hely az egész városban, ahol a férfiak és a nők nem keltettek feltűnést, ha megölelték egymást. Ha búcsúról vagy viszontlátásról volt szó, az emberek eltűrték a közelséget férfi és nő között. Giuseppe megcsókolta Mariát. Csak egy kis futócsók volt, de Maria kiérezte belőle a vágyakozást és a szenvedélyt. Egy örökké valóságig eltartott, amíg kibontakoztak az ölelésből. Nem tudtam, hogy elém jössz, pihegte Maria. De ugye örülsz neki? Maria elnevette magát. Tán nem vetted észre? Giuseppe újra megcsókolta. De! lehelte Maria hajába. Aztán megragadta a bőröntöt és kivitte a pályaudvar csarnokáig. kint már várt rájuk a kocsi. Maria beszállt, Cszeppe pedig követte. Egész úton csókolóztak, ekkor már olyan szenvedéllyel, hogy az szinte már fájt. Nagyon hamar, túlságosan is hamar megérkeztek Máriáig házához. Holnap találkozunk, mondta Halkan Maria. Hangjában némi sajnálattal, hiszen szívesen maradt volna még Szívesen, szerint egész éjjel keresztül kasul kocsikázott volna Rómán kettesben Zsoseppével, gyengítségekkel elhalmozva egymást. Igen, a férfi Ajka még egyszer utoljára Máriáéhoz ért, mielőtt a lány kiszállt volna. Zsoseppe a kocsiban maradt, amit bölcsentett, mert Renilde az ablakon kihajolva várta a lányát. Mihelyt észrevette a kocsit, azonnal elhagyta a megfigyelőpontját, és rohant a lánya elé. Mire a kapuhoz ért, a kocsi, benne Giuseppe, már messze járt.